La miezul nopții va cădea o stea. Pista 13 Domnilor, dovezile pe care le-ați adus nu mi se par suficient de puternice pentru a justifica arestarea lui Barbo. Avem motive să-l bănuim. Cu asta sunt de acord. Dar avem de asemenea motive să-l bănuim și pe burlacu. Ce facem atunci? Îi arestăm pe amândoi? Dar să presupunem că Barbo este agentul hitlerist sau complicile acestuia? Credeți că vom izbuti să-l facem să vorbească? Domnul Ule are dreptate. Barbu, știind că nu avem dovezi împotriva lui, nu va mărturisi oricât l-am suciși și l-am Sunt de părere că nu trebuie să ne pripim. Cu o greșeală putem să stricăm totul. Mult nu cred să mai dureze până să ne parvine din țară informațiile pe care le-am cerut în legătură cu Barbu. Și atunci, în funcție de natura acestor informații, Vom putea hotărât dacă este sau nu cazul să le arestăm. Așa cum prevăzuse Tomescu, asasinarea lui Mardare a avut un efect negativ numai asupra moralului lui Barbu. Obsedat parcă de întâmplare, nu pierdea prilejul să se căineze. Să vedem, acum cine va urma la rând. Dacă e cineva care ne-a pus gând rău al ironiza ulea, de ce nu ar începe cu mine? m ales în nopțile astea, fără lună, când nu-ți vezi degetele înaintea ochilor, iar fi foarte ușor să mă curățe. Burlacu îl susține. În materie de curaj, mai barbule, zău că îți înainte un iepure. Și, în definitiv, ce? Aici nu-i război? Ce? Numai în linia întâi? Să presupunem așa cum crezi tu, că bestile astea de hitleriști ne-au pus gând rău. Crezi că am să fac pe mine de frică? Nu, îl înfrunt pe dușman și sunt pregătit în orice clipă să-l pocnesc la mir. Tu, în schimb, ai fi tare bucuros dacă generalul ar aproba ca o gardă din compania de poliții să ne apere ziua și noapte. Tu, curajosule, am mai văzut noi dește, se îndărgea barbă. Mă, pe frunt am dovedit în nenumărate împrejurări că nu sunt lași. Nu îndătunea pui nici când brandurile hitleriste îmbroșcau cu schije, nici când cățelele coseau oamenii ca pe niște snop și nici când glanzele împiuiau pe la orechii ca niște pui de uli. Dar aș vrea să văd ce-ai tu la un atac sau la un bombardament de artilerie. Ai face pe tine, sunt convins. Eu am trecut prin toate astea și, te asigur, mi-au rămas nădragii curați. Voi, nicosle, îl persifle barb. Atunci a fost altceva. Atunci știai de unde poate să vină moartea și te apărai cum putei mai bine. Acum e cu totul altceva. Aici moartea de poate ajunge din toate părțile și fără să o vezi. Te poți trezi cu o baionetă în înfiptă în spate fără să mai ai timp să zici nici pâs, așa cum a păsit obietul mardare. Sau poți să te aștepți ca într-o noapte să-ți trimite careva o de pe fereastră și fără să te mai trezești să treci direct în lumea dreptilor. Eu nu m-am săturat. Prefer linia întâi. Am să-i cer lui Smeu să mă trimite la un regiment. Dacă trebuie să mor, atunci cu față la inamic, cum spunea un poet. Să mor însă înjunghiat ca o vite, fără ca cel puțin să-l văd pe acela care mi duce moarte și fără ca să am posibilitatea să mă apăr, nu-mi convine și nici nu vreau. Tomescu le cu voce calmă și tocmai pentru aceasta cu mai multă eficacitate. Dacă și sufletul ție ca și vorbele ce ții din gură, nu prea cu ce te lăuda, varbule. Să zicem că lucrurile stau așa cum presupui tu. Un dușman ne pândește din umbră, decis să ne curețe pe noi, pe toți ăștia care lucrăm la cifră. Dacă am gândit cu toții, la fel ca tine, ar trebui să ieșim la raport și să cerem să fim trimiși în linia întâi, ca să murim cu fața la inamic, cum te-ai exprimat, și nu înjungiați pe la spate. Ebine, bine, știi ce a merită? Să ne pune la zid și să ne împuște. Vrei să spui că asta aș merita, preciză barbă cu o voce care sună puțin alterat. Ai merita, pentru că în fața primei primești de imediate, imediate din punctul tău de vedere, ești gata să dai bircu fugiții. A cere să fii trimis în linia întâi înseamnă a da bircu fugiții, încercă să se apere barbă. Dar cine mă însigură pe mine că tu, ajungând de în linia întâi, nu vei căuta să te pui la adăpost de moartea pe care o vei vedea și întreabă-l pe burla cu câte feluri și de câte ori pe zi. așa cum acum încerci să te pui la adăpost față de dușmanul pe care nu-l vezi. Mă jignesc, mă, Adriene. Nu te jignesc. Te judec după propriile tale cuvinte. Știi care este lucrul cel mai grav la tine? Mai grav chiar decât lașitatea. Mentalitatea ta, opacitatea ta, tu ignori că a fost un 23 august. Ai rămas același și nu dorești decât un singur lucru, să se termine mai repede războiul, indiferent cum, ca să te poți întoarce acasă. În tine nu de flacăra răzbunării împotriva acestor bandițe armate hitleriste, și de aceea nici nu simți mândria că și tu, eventual, chiar cu prețul vieții, contribui la nemicirea totală a celui mai nenorocit flagel din istoria omenirii fascismul. Barbo se forță să rădă ironic și, ridicând din umeri disprețuitor, replică: Așa mă, arde mă, execută mă! Nu ripostez. Nu consider de demnitatea mea să ripostez. Atâta vreau să spun. Într-o zi, ai să te convingi cât de nedrept ai fost cu mine, judecând mă atât de astră. Și discuții similare aveau loc destul de des. În seara aceea, cifratorii ar fi trebuit să fie de multe la cantonament. Așteptau însă pe capitanul Smeu, care fusese chemat la general. Tocmai când își pierduse răbdarea, acesta intră pe ușă. Capitanul meu era grav, așa cum știa el să devină atunci când avea să le comunice o veste importantă. Băieți, începă capitanul, o echipă trebuie să plece mâine dimineață împreună cu domnul general într-un sat din imediat apropierea frontului. Mi se pare că a sosit timpul ca frontul să se miște din nou și domnul general vrea să-și dea seama de situația exactă. Vor pleca Burlacu, Barbu, și Tomescu. Mâine dimineță, la orele patru, veți fi în fața postului de comandă. Voi merge și eu cu voi. Nu vom lua decât mașina de cifrat. O voi pregăti din seara asta. Dumnezeu ulea, mai rămâi să-mi ajuți. Ceilalți puteți pleca. Noapte bună. Barbu se apropie de biroul capitanului meu. Domnule capitan, vă rog să mă înlocuiți cu altcineva. Capitanul meu îl privit surprins, ascunzându-și cu greu antipatia pe care acesta eu îi inspiră. Întrebă cu ton rece. De ce? Domnule capitan, sunt bolnav. Am o temperatură. Azi am dus-o cum am dus dar mâine mi-e teamă că n-am să pot să mă dau jos din pat. Nu știu unde, dar simt că sunt răcit strașnic. Decât să mă luați și să nu fiu bun de nimic, mai bine locuiți-mă. Până acum nu v-am făcut niciodată de rușine și nu aș vrea nici de acum încolo. De altfel știți că niciodată nu m-am dat înapoi de la treabă. E bolnav domnule, capitan, îl sprijini și burlacul. Toată ziua a tremurat ca un cățel. I-am spus să se ducă la infirmerie, dar n-a vrut să mă asculte. Capitanul Smiu îl scrutea cu privirea. Omul părea într-adevăr bolnav. Ochii afundați în orbite luceau ca în friguri. Era alb la față, cu pămiți obrajilor înroșiți de febră. Umerii îi erau gărbăviți și tremura ușor. Bine, sunt de acord să meargă altcineva în locul de mitale. Merg eu, s oferi ule. Te va înlocui iule. Acum plecați la culcare. A doua zi dimineață, la ora indicată, cei trei cifratori așteptau în fața postului de comandă. Curând a apărut și capitanul Zmeu, purtând mașina de cifrat sub braț, iar ceva mai târziu, generalul, însoțit de șeful de stat major și de capitanul Magureanu, șeful biroului trei operații. Pe șosea așteptau două mașini militare deschise. Într-una se urcă generalul și cei doi ofițeri, în cealaltă, capitanul Smeu cu cei trei cifratori și radistul cu stația de radio portativă. Mașinile porniră în direcția frontului, pe șoseaua aici colostricată de proiectile. Dimineața era friguroasă. Băteau un vânt rece care te pătrundea până la piele. Pe cer, stelele începeau să pălească una câte una. Dinspre miează noapte, norii, ca niște caracatițe, începeau să se întinde și să se lățească. Mașinile goneau una după alta. Pe șoseaua pustiei și, în întunericul care începuse să se destrame, copații de pe marginea șoselei păreau monștri zburători. Ajunsără la destinație încă înainte de a se lumina, mașinile oprit în fața unui căsuțe pitite într-o livadă mare de meri și pierziți. Generalul coboră din mașină și, însuțit de șeful de stat major și de capitanul Măgureanu, plecă pe jos la observatorul artileriei. Capitanul meu și cifratorii săi intrară în căsuță, care nu avea decât o singură încăpere cu o masă în mijloc, pe care se afla o călimară cu cernală violetă, un toc și un dosar cu hârtie descris. În jurul mesei erau câteva scaune și, în de-a lungul singurului părete fără ferestre, o laviță. Într-un colț, în fața aparatului de campanie, ia pe un scaun telefonistul, care, detrudit ce era, nu se trăziniți atunci când noi veniți, intrarea bocănind și vorbind tare. Scoală, nenicule!" îi țipa în urechi burlacul. A venit treptărea sa!" Telefonistul sărie în picioare, îl privi cu ochii roșii și bulbugați și, zărind un ofițer, pocnii din calcăie, răgnind ca un recrut. Să trăiți!" Se lăsa apoi să cadă pe scaun și încă numai pe jumătate de a început să învârtească furios manivela aparatului. Abia când cineva îi răspunsă de la capătul celălalt al firului, se dezmeteții complet. Nimic, nimic, răspunse trântind de receptorul. Se frecă la ochi, se scotoce prin buzunare, fără să găsească ce căuta, apoi întorcându-se către Tomescu, care era cel mai aproape, întrebă cu voce sfioasă. Oare cât să fie ceasul?" Cinci." Cinci?" Se mire? Dar o țigară are careva din dumneavoastră voastră?" Borlacul e întins de Ia de la mine." Telefonistul deschise tacticos tabacera, luă o foiță, o umplu bine cu totun și, tot atât de tacticos, se puse să răsucească o țigară groasă, groasă, încât abia o încăpea foiță. După ce și-o aprinse, restituită abacheră. Să trăiești, domnulev! Să trăiești și dumneată, dar de prin ce părți ești?" întrebă burlacul întotdeauna cu chef de vorbă. Din putna de la străoani. Poate că ați fost cumva pe la noi." N-am fost, dar am auzit că pe acolo e mult vin." E, e, mult și bun!" și prinsează zâmbi privindu-l prietenos. Dar, Matale, de unde ești, domnule? Un Eu mi-i bade, de pe lângă câmpeni. Dar nu cred că ai auzit de câmpeni. N-am auzit. Nu, n-am auzit. Vă să zic, Matale, ești moț de a lui Horia. De al lui. Ei, bun. Ești moț, va să zic. Am auzit că moții sunt niște cruci de rămân tot unul și unul, în stare să ia muntele în spate și să fugă cu el la vale. Se vede treaba că nu toți moții sunt la fel. Dar de ce spui asta? Întrebă cu care se cam unde bătea moldoveanul. Să nu-ți fie cu supărare, domnule Lev. De voinic ești voinic, n-am ce spune, dar la înălțime nu prea asemenea moț. A, păi, eu nu-s chiar ca ceilalți moți, fiindcă sunt șeptilici. Unul mi-a spunea că pe când mă purta în pântăce, s-a speriat de mustată unui jandar și m-a născut înainte de soroc. Bă, te în norocul, domnulev, păi și eu sunt tot șeptiliți. Ia ca domnule ce înseamnă întâmplarea. Când s-o pune pace și dacă ai să ai drum pe la noi, prin Moldova, abate-te și pe la străoani. să întreb de Ștefana Cheburghele. Mai știu până și copii. Am să te cinstesc un pahar de vin cum n-ai mai băut în viața mea tale. Am să trec. musa am să trec. Să treci. Apoi oftând. Greb la măsi, Dar aș mai bea acum o olcică de fetească. E, dar mult nu mai am de rămdat. Cam îi le mâncăm coliva oliva capcaunilor ăștia de hitveriști. Nu i-ar mai răbda pământul și arde iar focul iadului să Mulți s-au prăpădit de la noi, dar la Nimț a fost și mai mare prăpăduri. Noi ne luptăm acum cu ce a mai rămas pe fundul sacului. Mai în zilele trecute au prins cei de la șaptea un hitlerist. Era chiar în ochi. Apoi dacă au început ei să văre în foc Chiorii și betegii, înseamnă că mult nu ar mai puteau aduce. Vorba e de ce nu ridică mâinile. Parcă ei nu văd tot așa de bine ca și Matale, care va fi urmă. Dar lască le venim noi de hac, acuși, acuș. Ce mai s-a terminat cu ei, domnulev? Ai văzut mai de unăți când cu atacul nostru, cum i am mai bătut roșii cu catiușele și avioanele, de credeai că e sfârșitul pământului? Matale, domnulev, ai fost în linia întâi? Fost, cum să nu? Atunci ce să-ți mai spun eu cum îi pisează o ruși? Discuția ar mai fi continuat dacă n-ar fi intrat pe ușă generalul, urmat de locotenent colonelul Barbat, de capitanul Măgureanu și de un locotenent de artilerie. Generalul era bine dispus. Se trântiau obosit pe un scaun, tamponându-și fruntea cu Batista. Chiamă siretul pe domnul colonel În Îndată, domn general! Obținut repede legătură. Aveți legătura, domn general. Hrubarule, ai făcut ce-ți am ordonat? Se interesează generalul mereu bine dispus. Perfect. Totul e în ordine, zici? Bine, bine. Fiți cu mare grijă. La ora la care am convenit să vii la mine. Nă rog. Trecu receptorul telefonistului, apoi către șeful de stat major. Dăm harta Barbat. Dumneată Măgureanu, pregătește-te să redactezi raportul. Desfășură harta pe masă în fața sa și începu să o studieze cu un aer satisfăcut. Cred că două batalioane sunt suficiente. Direcția de atac nu și sfârșie însă fraza. Undeva în livadă explodă un proiectil de artilerie. Casa se cutremurea până în temelii. Ce, au nebunit? Nu cumva ne au luat-o înainte. Un alt proiectil explodă și mai aproape. Apoi alte două, unul după altul. Sticla ferestrelor se sparse. O bucată de Bagdadie căzut drept pe masă, acoperind harta. Mai puțin calm ca de obicei, în colonelul Barbat, s-a generalului. Dumnezeu general, ne-au reperat. Reglează tragerea și vor trage direct asupra casei. Artileria română replică prompt. Văzduhul a început să clăcotească, dar necunoscând exact situația și crezând că inamicul a pornit la atac, artilăriști executau trageri de baraj. Mitralierele începură și ele să merițe. Treptat, focul se întinse pe întreg sectorul. Obuzierele inamicii căutau cu încăpățânare casa. Un proiectil căzu în șosea ceva mai departe, un altul drept în mijlocul ogrăzii. Schijele le pereții și zburătăcire o parte din acoperiș. Cădeau proiectelele unul după altul, în dreapta, în stângă, în față, înapoi. Situația devenea gravă. Era însă tot atât de primejdios să cauți să te salvezi părăsind casa, pe cât era de a rămâne pe loc. Bari era chiar mai primejdios. Dacă în casă atâta cât proiectelele nu cădeau direct pe obiectiv, zidurile și acoperișul constituiau oricum un post, în schimb afară erau o adevărată ploaie deschisă. Generalul își păstră calmul. Făm legătura cu comandamentul artileriei. Repede!" țipăra telefonist ca să se facă auzit, întrucât zgomotul devenise infernal. Alo! Ozana. Alo! Ozana, Ozana. Domn general, aveți Ozana? anunță telefonistul. Alo, Moldovenu! Lungiți tragerea! Căutați bateria de obuziere! Trage asupra casei în care mă aflu! Repede!" Trântie receptorul și se rezemă de perete. În clipa aceea, ulea revenit. Nimeni nu-l va ieșind. Domnule general, anunță calm. Casa are pifnițe. Nu e cine știe ce de capul ei, dar oricum, constituie un adăpost ceva mai sigur decât acești patru pereți. Îmi permis să vă sugeresc că ar fi mai bine dacă am cobor în pifniță. Generalul nu se grăbi cu răspunsul, deși îl avea pe buze. Era teamă să nu fie crezut lași. Dar un alt proiectil, care explodă chiar în repul ferestrii, cutremurând casă și dărămând și ceea ce mai rămăsese din Bagdadie, îl hotără. Bine, să coborăm în pifniță. Arată-ne drumul ostași. Gura pifniței era întindă, ultimul care coborâ fuule. De dedesubt, bubuiturile aveau altfel de rezonanță. De câte ori de un proiectil în curte, li se părea că a fost lovit în plina de în care se aflau. Tunurile românești își lungiseră acum tragerea, căutând abuzierele dușmane. Bateriile trăgeau în rafală. În liniile infanteriei era liniște. Infanteriștii se dumeriseră între timp că era doar oră fuială între artilerii. Abuzierele mai traseră câteva proiectile, apoi încetară. Scurt timp după aceea a amuțit și artileria românescă și din nou fu liniște liniștea aceea atât de cutremurătoare de frumoasă care urmează după un de artilerie. Numai acolo, sub pământ, pereții pifniței continuau să vibreze și să cearnă peste capetele oamenilor, pulbere de humă și fire de nisip. Cât timp căzuseră proiectilele nimeni nu scosese o vorbă. Se acioase fiecare în câte un ungher, ascultându-și bătăile precipitate și inegale ale inimii. Numai ulea rămăsese pe trepte, în picioare, cu mâinile în buzunarele pantalonilor și cu țigara în gură. În întuneric țigara apărea un licurici care se aprinde și se stinge. Cred că acum putem ieși și generalul din ungherul, unde stătuse, se îndreptă spre gura pivniței. Când ieșirea afară, în aerul curat și în lumina a zilei, din cei patru pereți ai casei nu mai rămăseseră în picioare decât trei. Se prăbușise și cea mai mare parte din acoperiș. Erau cu toții din cap până în picioare albi de molos. parca finiște niște sala hori, glumit generalul, căruia îi revenise bună dispoziție. Ulea, înainte de a părăsi casă, se duse să scoate de sub molosul căzut harta uitată pe masă. O restitui șefului de stat major, care mormăi ceva de neînțeles, probabil o mulțumire. Generalul îl chemă pe Ulea și îi vorbi cu ton solemn. Te-ai purtat cu vrednicie, ostaș. Datorăm inițiativei dumitale salvarea noastră. Domnule colonel, te rog să-ți însemnezi și să dai un ordin de zi. Soldatul Ulea Mihai își o recapătă gradul de caporal. Acum, domnilor, să ne căutăm un alt acoperiș și să ne apucăm de lucru. Și pornim grăbit urmat de ceilalți ofițieri." Când ajuns la principală, le ieși înainte colonelul Panaitescu, comandantul regimentului Trotuș, însoțit de un locotenent. Slavă domnului, domnule general, am crezut că... ai crezut că m-am dus pe cop că nu-i așa? N-au avut noroc, ce să le fac? Haide, de mă undeva să mă spăr și să mă curăț. Gurlacul, apropiindu-se de ulea, îi trase pe furiș un ghiunt în coastă. Ai băie, te am spus eu totdeauna că ești un om și jumătate. Cum n-ai de aici, să-ți capul când noi toți ne-l Ești dracu gol. Tu nu știi ce e Africă? Ba, cum să nu? Pot să spun că niciodată în viața mea nu mi-a fost atât Africă. E, ce zici de general? Pe cinste om, nu? N-a vrut să-ți rămână o clipă dator. Iac, ești din nou, domn Căprar. Telefonistul, care se luase după grup, veni până în spatele locotenentului de artilerie și îl trase de mânecă. Domn locotenent, eu ce fac? Rămân la post?" Cu boneta pe ceafă și cu fața parcă tatuată din cauza transpirației, care curseze abundent și în păria și sinuase peste obraje pudrați cu colp de var, ostașul arăta tare caragios. Locotenentul îi răspunse zâmbind. Ce post, măi Ștefanache?" N-ai văzut ce a mai rămas din casă? Întoarce-te, ia aparatul și fuga la companie. Grupul ofițerilor intră într-o casă arătoasă de pe ulița principală. Cifratorii rămaseră în curte. Peste câteva clipe, capitanul zmeu veni să chime înăuntru. Trebuie să așteptăm. Domnul colonel barbat pregătește raportul pentru armat. Atunci, până una alta, putem fuma câte o țigară. Se bucură cu care era mare fumător. Eu mă duc un pic în curte," anunță Ole. Am zărit o fântână și aș vrea să mă spal puțin." Intrând la general, capitanul Zmeu fumă la următoarea discuție. Nu pot să-mi explic, domnule general, cum de-au putut afla hitlereștii. Au încadrat casa perfect și dacă artileria noastră nu le-ar fi încurcat socotelile, colonelul Panaitescu s-o opri vădit stânjenit. Se simțea direct de răspunzător de cele întâmplate. În afară de dumneata, cine a mai știut că mă voi deplasa în întreba generalul. Filipescu și ofițerul cu informațiile, locotenentul Sândulescu. Telefonul, voi l-ați instalat?" îl întrebă pe artilerist. Nu-i, domnule general," lămuriu locotenentul de artilerie. Chiar eu am dat ordinul, dar n-am știut că vă veți instala acolo postul de comandă. La rândul meu, ordinul l-am primit de la domnul capitan Săvean. Cred că nici el n-a știut nimic. Totuși, cineva a pălăvrăgit și a pălăvrăgit așa de tare încât s-a auzit până la hitleriști. Eu nu știu ce păzesc ofițerii ăștia cu informațiile. Vă închipuiți ce să vor fi cei de la pajura când vor afla. Capitanul meu rupse dintr-un carnet o fai de hârtie pe care scrise următoarele rânduri. Domnule general, când ajungem înapoi la comandament, vă rog să ne convocați, pe mine, pe Gheorgheu și pe Ule. Sunt în măsură să vă comunic numele aceluia care a transmis hitleriștilor informație. Împătorie bilățelul și îl dădu generalului. Generalul îl citi apoi îl rupse în bucățele. Pe față se putea citi o umbră de îngrijorare. Despre asta vom discuta mai târziu v-a Acum să trecem la treabă. Ai la dumneata locotenente crochiul cu obiectivele identificate? Desigur, domnule general. Și locotenentul de artilerie se grăbește să scoate din port hart crochiul cerut. Generalul discută cu ofițerii săi până aproape de prânz. Raportul care trebuia transmis la armată Fulung lung și cifrarea dure mai bine de o oră. Aproape se întunicează când se înapoiară la postul de comandă al diviziei. O oră mai târziu, capitanul Gheorghiu, capitanul smeu și Ulea se aflau în biroul generalului. Mai era de față locotenent colonel barbat. V-am convocat, a început generalul, la cererea capitanului Zmeu. Dumnezeu, Gheorgheule, a aflat sper între timp ce ni s-a întâmplat azi dimineață. Fără îndoială, inamicul a fost informat că mă voi deplasa acolo. Mai mult, aștept și unde îmi voi stabili postul de comandă. Se pare că Smeu este în măsură să ne spună cine i informat pe hitleriști. Adevărat, Smeule? Da, domnule general. Poftim, ai cuvântul. Te ascultăm. Aseară, după ce am primit ordinul de la dumneavoastră, mi-am adunat oameni și am numit echipa care trebuia să mă însoțească. Din echipă trebuia să facă parte și barbă. Am ținut să mă însoțească nu pentru că ar fi printre cei mai buni, ci pentru că prefer să știu cât mai aproape de mine ca să-l pot supraveghea mai ușor. Spre surprinderea mea, barbă mi-a cerut să-l înlocuiesc, motivând că se simte tare bolnav. Bineînțeles, am acceptat, fiindcă, după aparență, părea a fi bolnav înlocuindu-l cu ulea de față prezent. Acum, după cele ce ni s-au întâmplat, îmi pun și vă pun următoarea întrebare. De ce a refuzat barba să facă parte din echipă? Oare pentru că nu se simțea bine? Ce dovezi avem că nu a simulat boala? Nu cumva, și părerea mea aceasta este, că știind ce ni se pregătește, a vrut să-și pună pielea la adăpost? Avem destule motive de suspiciune în ceea ce îl privește ca să-l putem acuza că a simulat boala. Convingerea mea este că a sosit timpul să terminăm cu această barb. Știu că până ieri domnul Ulea nu era de acord cu arestarea lui. Nu știu dacă își menține și acum părerea după cele întâmplate. Aceasta e tot ceea ce am avut de spus, domnule general. Domnule general, dacă îmi permiteți, Ceru cuvântul Capitanul Ghergh, scoțând din buzunar o bucată de hârtie. Aș vrea să vă raportez că în lipsa dumneavoastră au sosit informațiile pe care le așteptam în legătură cu barb. Da? Cu atât mai bine. Acum ne va fi mai ușor să luăm o hotărâre. Informațiile ei sunt favorabile, cu totul defavorabile, domnule general. Ulea strivie în scrumirea țigara pe care abia o aprinsese, evitând privirea triumfătoare a capitanului meu. După cum știți, continuă capitanul Gheorghiu, pe domnul Ulea îl interesa să știe dacă există pe piață un model de cărți de joc asemănător cu acela al lui Barbo. Răspunsul este negativ. Nu există un asemenea model. Interesant, observă capitanul meu, căutând privirea lui Ulea. Aceasta însă descoperise o pată pe biroul generalului și se căsnea să facă să dispară frecând-o de dor cu mâneca vestorului. Informația aceasta este cea mai puțin interesantă. Mult mai important e ceea ce urmează. În primul rând se confirmă că Barba a fost în Germania. Anul nu se precizează. Noi știm însă de la acel alcibia de stoian, prietenului Tomescu, că în 1937 Barba se află în Germania. O altă informație importantă este și următoare. Până în 1938, Barbu este cunoscut ca legionar. După această dată se dă la fond. Nu se mai știe decât că la izbucnirea războiului antisovietic a cerut să plățe voluntar pe front. Ni se atrage atenția că, întrucât din referințe, Barbu apare ca un individ dubios să fie ținut sub supraveghere și să nu îi se încredințeze nicio misiune importantă. Iar dacă s-a făcut culpabil de anumite vin sau există numai suspiciuni, să fie arestat și supus unei anchete minuțioase. În rezumat, acesta este conținutul comunicării primite de la Marele Stat Major. Mi se pare aproape deprisos să adaugă că în fața unor asemenea probe, arestarea lui Barb se impune cu necesitate. De data aceasta, adaugă capitanul meu, cred că și domnul Ule va fi de acord cu arestarea lui Barb. Pe mine mă frământă trei întrebări, a vorbi ulea tărăgănat, continuând să frece de zor colțul biroului. Prima. Prin ce miracul a putut afla barbu, în ce casă aveați să vă stabiliți postul de comandă? A doua. Pe ce cale a transmis dincolo informația? A treia întrebare. Dacă transmiterea informației se datorește lui, cum de nu s-a gândit că refuzul de a face parte din echipă, sub pretextul că e bolnav, va trăzi bănuieli? Capitanul Zmeu interveni cu hotărâre. Dacă fiecare din noi ne am cap să scoatem pe barbă cu orice preță bazma curată, am găsit nu trei, treizeci de întrebări de genul acestora, dragă domnuleule. Și dacă mai așteptăm până când vei găsi răspuns la toate aceste întrebări, nu este exclus să ne mai coste încă o viață de om. Însuși marele stat major ordonă arestarea și dumneavoastră te opui. De unde deduceți că mă opun? Din cele ce ai spus mai adineori. Ați înțeles greșit. Vreți să-l arestați? Arestați-l. O spui cu un asemenea ton încât mă așteptam să adaugi. Eu unul mă spăl pe mâini. Generalul care între timp își însemnează ceva pe o fai de hârtie, îl întrebă pe ule. Într-adevăr, nici acum nu ești de acord cu arestarea lui Barbă? Datele furnizate de marele stat major. Nu ți se par suficient de concludente? Domnule general, concludente pentru a scrie înscrie pe Barbă tocmai în frunte pe lista suspecțiilor. Extraordinar, se capitanul Gheorghiu. Dar ce vei fi vrând, domule? să-ți spună marele stat major că Barbă este agentul abverului? Dar pentru asta suntem noi aici. Pentru asta ai fost trimis și dumneata îl vom aresta și, oricât de vulpoi ar fi el, tot îl vom face să recunoască. În clipa aceea, ușa se deschise și locotenentul smarandoiu, aghiotantul generalului, vârâ capul pe ușă. Mă iertați, domnule general, ofițerul de serviciu, sub locotenentul Paraschivescu, ține neapărat să-l vadă pe domnul capitan Gheorghiu. Spune că are să-i facă o comunicare extrem de importantă. Du-te, ce s mai fi întâmplat iarăși? Capitanul Gheorgheu ieși grebiți pe ușă. Cei rămași se frământară pe scaune, presimțind că aveau să află o veste neplăcută. Capitanul Gheorgheu reveni curând, îl privire cu toții întrebător. Barbu Vasilia a dispărut, anunță el cu o voce grav. Prea târziu! Murmură capitanul Zmeu, reținându-și cu greu o înjurătură. Ce înseamnă asta a dispărut?" a întrebat generalul Mânios. Log, Te rog, explică-te." mi-a spus că acum un sfert de oră a venit la el Tomescu să-l anunțe că Barbu a dispărut. Azi dimineață, așa cum ne-a informat capitanul Zmeu, barba a rămas la cantonament fiind bolnav. La prânz, unul din cifratori, îmi scapă numele, Probabil Pelinoiu l a murit capitanul meu, fiindcă toți ceilalți erau cu mine. Mă rog, Pelinoia a adus să mănânce la cantonament. Barbu se simțea mai bine. A mâncat, apoi s-a culcat din nou. Seara, când a revenit cu cine, nu l-a mai găsit. A întrebat gazda, l-a căutat peste tot, dar fără vreun rezultat. Între timp s-au întors și ceilalți din misiune. Atunci Tomescu, neștiind de unde să te pe tine s-a dus să anunțe pe Paraschivescu care este de serviciu. Paraschivescu, care la rândul său nu știa câte aflați, a venit să mă anunțe pe mine. Asta e tot. Încă ceva. Paraschivescu mi-a mai spus că băieții de la Cifru sunt încredințați că barba a avut și el soarta lui mardare. De data asta, băieții se înșală, vorbim în, în urs meu. Barbo a mirosit ce la așteaptă și așterțu. Așa ne trebuie dacă suntem atât de scrupuloși, se mai adauge privindul cu de pe ule. Acesta stătea cu brațele încrucișate și privea în jos ca un vinovat. E oare posibil să mă fi înșelat în așa măsură? Se întreba el. Totuși, barba a dispărut. Îmi place, nu-mi place, nu putem să ignora realitatea. Generalul, intuindu-i starea sufletească și urând să-l scutească de alte eventuale reproșuri, puse capăt conferinței. Domnilor, sunteți liberi. Dânatai Gheorgheului ia de urgență măsurile pe care le vei crede de cuvinți. Poate că totuși vom reuși să-l prindem. Prea departe nu cred să fi putut ajunge. Ține-mă și pe mine la curent. Bună seara, domnilor! Ieșind de la general, Ulia a pornit spre cantonament. Mergea încet cu mâinile în buzunare, străduindu-se să-și adune gândurile. Ele însă nu se lăsau deloc strunite. Se învalmașau tot gânduri răzlețe, fără nicio legătură cu ceea ce îl preocupa. Generalul avea un nec deasupra sprâncenii stânci. Pivnița în care se adăpostiseră mirosea avar zămurat. Măi Mâine va trebui să se tundă. Când se va face pace, ei va scrie unui prieten să-i trimite cărțile pe care i le lăsase în păstrare. Trecu de cantonament fără să bage de seamă. Din urmă, îl ajuns în motocicletă cu ataș. Motocicleta a aprit lângă el. Care ești la mă?" a recunoscut vocea ajutantului dorobăț. Eu, domn major, Ulea Mihai." Dumneata ești? Nu mai umbla creanga pe uliță. Nu e voie. Du-te imediat la cantonament." Mă duc. Dumneavoastră ce mai faceți? De unde veniți?" Am fost în patrulare de la un capăt la altul al satului, că de la o vreme mai surpriză avem. Toți privind după motocicleta care se departa, Ulea nu-și dădu seama că trecuse mai departe de cantonament decât numai după ce nu o mai văză. Făcu cale le-a întoarsă, îi găsi pe toți cu chipuri de înmormântare. Ai aflat? A dispărut și Barbă, îl întâmpine din prag pe noi. Am aflat. Mi-a spus meu. Unde la internet? întâlnit? La postul de comandă, mai adineaori. Ce spui, mă, de nenorocire asta? Ce să spun? Nimic. Mardare, barbă, săracul. Parcă presimța el. Și tu, Adriene, care mereu îl văzco roadei. A mai rămas patru. E revoltător. Ulea se trânti pe lavița de sub fereastră, loc pe care de mult timp nimeni nu-l mai revendica. Acoperindu-se, peste cap comandaua. Nu trecură nici cinci minute și se auzi răbătăi în fereastră. Dormiți-mă?" întrebă o voce de afară. cine -i? Secretarul de serviciu, ordin de la domnul capitan Smeu să veniți imediat la postul de comandă, dar o repede, fraților." Bine, bine, du-te că venim și noi dat. Ce-a fi vrând cu noi? Se întrebă pe Lino. Ce poate să fie? Răspunse burlacul sărinde de pe masă direct în vacanță. Vor să ne întrebe în legătură cu barbă. Ținte te pârlă. În noaptea asta iarăși vom avea bal. Burlacul se apropie de ulea, țipându-i și scuturându totodată de umeri. Scoală-mă, n-ai auzit? Ne cheamă-s la comandament. Duceți-vă fără mine. Să mergem, fraților. Asta mi se pare că a bolunzit. Câteva clipe mai târziu, ulea a dormit. Un somn adânc, fără vise. O ambuscadă cu altfel de vânat decât cel scontat. Începu să se burnizeze. Cerul ca o mare de cărbune, deși foarte jos, nu se vedea. Pe toată întinderea frontului se punea liniște. În gropi, oamenii cu foiile de cort peste cap se străduiau să ațipească. Picăturile de ploa cădeau pe ele într-un tact monoton și deprimant. Pe fundul gropilor începeau să se formeze băltoace. De aceea, oamenii dormeau de-am picioarele. În groapa sa, sergentul percalab marin stătea și asculta cum picură ploaia pe foaia de cort. Părea o tânguire dureroasă de jivină mică și bolnavă. Asculta și nici gând să doarmă. De altfel, nici nu mai avea când. Peste puțin timp, trebuia să plece cu grupa în misiune. Alături de el, soldatul Runcanu Ion dormea și ea. Doarme de în picioarele și sfăre. Doamne, ce e în stare să facă obostala dintr-un om? își spuse oftânirea adâncul plămânilor. Ca un cal care se potecnește, soldatul Aruncanu căzu în genunchi în baltoaca din fundul gropii. Se ridică, căscă, gemă, iarăși căscă și în fine întreba încet. Dormi, domn sergent Nu. Iacă că eu am adormit și am visat atât de frumos. Ce ai visat Ioane? Se făcea că zbor. Zburam ca o pasăre, dar n avea aripi. Zburam len, parcă mai mult plutem, și numai din când în când dădeam din mâini, așa, ca atunci când din noți. Pe urmă nu știu cum s-a făcut, că deodată m-am prăbușit. Oare ce-o fi însemnând visul ăsta? Ce să însemne? Nimic. cât în visează omul și parcă înseamnă ceva. Ion în tăcuș oftă din nou, într-un târziu întrebă. Oare nu e timpul să pornim, domn sergent? Încă nu. Încearcă să mai dormi puțin. Parcă mai pot. Mi-a fugit somnul. Urâtă vreme. Urâtă. De acum nu mai e mult până o da înghețul. ce ce frumos mai era? Ce? În vis. Dumnezeu ai visat vreodată că zbori? Am visat mai des când eram mic. Știi, Matele, la noi în sat era un român, îți spunea Matei al lupului. Avea ceva pământ, avea și o pereche de și, mai avea o nevastă, o mândrețe, frumoasă și înaltă. Ei, ar fi trebuit să omli mult până să-i găsești pereche. Matei o cam temea. De, ca orice român cu femeie frumoasă în casă. Femeia însă cu minte. Îi dau ei tercoale mulți, dar de lipit nici că s-a putut lipi careva. Într-o zi pică femeia la pat și până seara se și sfârșește. Ce să facă bietul om? Cu avea tare dragă. De durere s-a pus pe băutură. De dimineața până noaptea și de noaptea până dimineața numai în băutură aducea. ducea. Averea cât avea s-a risipit repede de parcă nici n ar fi fost. A băut bietul om până i s-au aprins creierii de atâta pirt. Și numai ce îl vedem noi, într-o zi, mergând pe uliță, în vârful picioarelor, dând de din din mâini și strigând că el e craiul vulturilor. Se sălta în vârful picioarelor, da din mâini ca din niște și striga. Iaca, acum zbor, mă înalți la mine în cuibul din vârful muntelui.